Грамотност в осложняващ се свят, на какво се дължи финландското чудо, най-добрите резултати в функционалната грамотност, мера на отписа и какво е мястото на медийната грамотност? Ще го научим сега от доктор Лаури Пауса. За право да в ефир помага журналистката от английска редакция на Радио България, Русица Пъткова. Добър ден и на двамата. Добро утро. Доктор Лаури Пауса е постдокторант в университета в Ювис Кюля и председател на Финландското общество за медийно образование. Той е в София като един от скандинавските участници в безпредседентната конференция, организирана от четирите посолства на скандинавските държави, т.е. Финландия, Швеция, Дания и Норвегия, посветена на медийната грамотност и на обмяна на полезни практики с представители на българската образователна система. Да започнем от там, доктор. Пълса, все повече пада възрастта, в която децата са изложени на екрани, на практика на комуникация с медии, с канали. Кога трябва да започне обучението по на или хайде, за да е по-ясно и за нашите слушатели да кажем информационна грамотност? Това е много интересен въпрос, за който ви благодаря. Наистина е много важно да разберем ролята на медиите в нашия живот. И като говорим за децата, медиите имат много важна роля в техния ежедневен живот. В Финландия ние започваме медийната грамотност в ранното детско образование. Каква възраст? Възраст. As soon as the децата тръгнат на детска градина. The че education. So education is integrated into В Финландия, медийното образование е вградено като част от ранното детско образование. Как го правите? Кои са успешните формули? Media literacy should always be related to the surrounding context and the lives of the people Важно е да разберем, че медийната грамотност винаги трябва да е тясно свързана с заобикалищния тия ни контекст, който живеем. And writing, so in media literacy it's about the media analysis and media creation. So we need to know what kind of our skills and abilities we are focusing in practice. But if we Какви са тези умения, знания, които ни трябват за да практикуваме тези умения, ако се фокусираме върх отчетенето, например? И ако говорим за създаване на медийно съдържание, тогава трябва да се фокусираме върху тези умения, които ще ни помогна да предадем идеите, които искаме да ги изразим. Добре, обаче, ние деца в детската градина Но, или в, в първите класове, първи, втори, трети, четвърти клас, може би не си дават сматка, че създават медия, защото те не се Приемат като, are, примерно, журналист, който задава въпроси или пък инфлуенсър, който разпространява видеа. Uh, за това uh, ми е so, много интересно, примерно, uh, правите ли отделни часове по на грамотност или напротив, media, literacy, включвате rather, тези похвати за информационна грамотност в всички literacy, часове, във всички дисциплини, примерно в част по биология example, или в. Да yes, so интегрирани са в, в Финландия медийната грамотност е част от тази полиграмотност която е интегрирана във всички предмети And it's integrated in every Uh, these in every and also in всеки един учител в финландското образование от него се очаква да подкрепи развитието на тези умения в, в всеки един предмет и в всички класове. Медийната грамотност, не трябва да, да постигаме всичко е, от един път. Това е един постепенен процес, който отнема, се случва стъпка по стъпка. Добре, по време на конференцията вчера стана дума за постепенната промяна на подхода от универсално до контекстуално Uh, media, обучение. Дайте ни примери за In такива смислени образователни решения uh, чрез uh, интеракция, чрез диалог. В момента в целия свят всички говорят за важността на медийната грамотност. И се обсъжда навсякъде тази тема. Uh what's important is to discuss what the media много важно да за това какво означава медийна грамотност в нашия конкретен контекст в нашия град в нашето конкретно училище. Добре, е така. Един пример. Radical, like practical example. For example, I uh mean that we talk about with the students about their media, what they are experiencing and confronting in their media that they are using, and then we can continue from that. That makes the education relevant important and also topical for and interesting for the students. По този начин, образованието става актуално за тях, интересно за тях, свързано с тях от първо лице. Дайте ни пример за една тема, която е интересна за uh, финландските ученици. Yesterday, uh, now, now that I have in Bulgaria, we have talked with, with students and they are really interested in this topic and they, they need that, they feel that they uh, uh, want their voices to be heard and valued. So I, I think it's really important to have their students' voices. For example, now uh, there is a elections coming up in Finland and a lot of uh, topics are circulating in social media and social media influences are for example one important thing. And what is important also the uh, what is uh, highly това е много важна тема в момента в Финландия и не само това, което виждаме като съдържание върху екрана, но всичко, което е зад екрана, алгоритмите, даните по които то се генерира. А, а, а, сега на мен ми е много интересно. Казвате, че, примерно, учениците могат да обсъждат спокойно а, теми свързани с изборите, начина по който те а, се разпространяват в социалните мрежи, дискусиите, които предизвикват, може би и дезинформациите, свързани с избори. И ми е интересно да ви задам следният въпрос. Как учителите, примерно, в страна като България, в която има множество нови забрани, като, например, да не се обсъждат въпроси свързани с пола, с политиката, с идеологията. Как учителите според вас биха могли да се чувстват свободни да разискват новините? Нещо, което чухме от директорката на училище в Швеция, че обсъждат свободно и последните новини. Независимо дали става дума за горещи събития, като войни, сериозни политически конфликти, или както вие давате този пример с а, свободно обсъждане на предстоящите избори. А, имате ли а, полезен съвет към нашите учители? Защото, пак, повтарям, тук има някакви забрани вече фигуриращи, и те се страхуват да стъпват в това поле. За мен е много трудно в момента да, да кажа тема, коя, за, която не би била обсър, обсъждана от финландските учители. Свободно. Аз съжалявам обаче искат а, включване от парламента. Имаме готовност да направим това, ако действително в момента минаваме на излъчване. Прекъсваме разговора с а, финландския експерт. А, много благодаря на а, доктор Лаури Пауса и на Русица Пъткова за превода към парламента.